من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدسر قم فانزر وربکا فکبر وسیابکا فطهر والرجز فحجر ولا تمن تستکسر ولربکا فصبر سورة المدسر پشاند سورة مزامل لی پا ترغیب کی او پا زجر کی او پا قیامت احوال لفریقینو یا ایوہ المدسر اے صادر اغسطن کیا قم پاسا فانزر خلق او یروا خبری کا فربکا او خاص د خپل رب و لوی و کا او لوی او ته بیان کا پس یا بکا فتوهر او خپل جاما پاک ساته چې داغ دربان دی نه لګي ور رجا فاجر او زه هر قسم غندګې او د شرک نه ځان بیارته ساته ولا تمنن تستکسرو او احسان مکه اپدی غرض چیزان لفیدی ڈیری کی ولی ربکا فصبر او خاص در رب در خاطر در پارا صبر کوه فیضان و قرآ فن ناقوری کلاچی پکوالی شی پاگی خکر کی وش پیلے کی فزالکا یوم ایزن نپس دقا یو رزد یوم ناسیرن رُزِدْ يَرَسَخْتَا عَلَ الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ بِكَافِرانو باندې نده آسانن زَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا پرې دما اوغه څوک چې ما پیدا کړ او یازي او جَعَلْتُ لَهُ مَعْلَمًا مَمْدُودًا او ما, ما ور کړو د لرمال پدرانګو وبنینا شُهُودًا او زامن حاضر په خدمت کی و ما حد تو لہو تمہیدا او ما نور تیارے کڑے و ددد پارا پورا تیارے سمیت مارو ادیبیا ام امید ساتی انعزیدا چنور باول ازیاد کما یا قیامت کی باولور کما کلا چردہ سندہ ان نه هو کانلی آیاې نه ده ب ش دی زمونږ د آتونو مخالف او کوو ز به وخې جودلره په سخته چلا غ دی په جانم کې ان هو ف که سوچو ک ځان چکله خبره تورث اذا وقدرا اندازې وکړه فقتل كيف قدره د دې هلاکشي سبد اندازې وکړه ثم قتل بیا هم د دې هلاکشي كيف قدره سبد اندازې وکړه نظر به تو پیغمبر تا ثم عبس بتن تر کاب سره شډ پسا ثم اد بر شلا وتک برلوويکړ فقالانويوي اناعذا الله صحرو او سرر ندي دا پآ مګرجدو د پهخوا نه را رسيیدل ان ع الله قو البشر ندي سعسلیه سقر اللہ وی داخل وکم دلرا سقر تا وما درا کما سقر او سخبر کتا لرا چه سقر سشیده لا تبقی ولا تذر نپری دی غخا او نپری دی اڈوکے لووا حطل البشر استن کده سرمن لرا علیہا تیسات آشر پدی جہنم باندی نلس سوکی داران دی وما جعلنا صحاب النار اللہ ملائکتن ومغن دی مقرر کری پدی اور باندی مگر ملائک وما جعلنا عجدتهم ومغن گر دی گردول داشمار دی چنلس دی اِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَگر ازمیخ ده پار ده کافرانو چیغیو پا کسسو وی چیغیو پا کسسو وی چیغیو نلسولی دیو لِيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ آُوتُ الْكِتَابًا چیغیو نو کی پا دیبان دیا وکسان چوار کلشو وی تا کتابا چیغیو زمون پا کتابا دا سراغلیو وَإِذْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا او زیاد بکی اغا کسان تا چه مومنان دی نور ایمان چې بغیر دال لانا نشیشل کے دے حرسن اللس دی و لا ارتاب اللذین اوتو الكتاب والمؤمنون او شک بنا کئی پدی کې او کسان چوار کڑشوی دا غیت کتاب او مومنان هم و لی اقول اللذین او چووی اغا او کسان فی قلوب مرضن چداوی پزرن نو کې مرض ده چپټ کافران دی ول کافیرون افکار کافران ما زراذ الله بهزا مساله چیرې سم مطلب دې الله پدی مثال سراچنل سوي دې کې سم مطلب قذالک یذل الله من یشا و من یشا جواب ده دغه الله کومرهقيي او سووک کې غواړي او حدات کې چا تا چې غواړي دا خو یمتححانو او دا نه چېګ الله سر نورمه لا شته لستی وما اوماله جنود درب کا الله هو او نهدي معلوې لهکارې در ستاه چا تا مګر اللهته ومعی اللہ ذکرہ للبشر او ندیدہ جہنم مگر یو نصیت پارد بندہ کلی یقیناً والقمر گواد اسپوگ میں واللیل اوشپا از اد برا شي وصبح و گواد صبح ازا اسپرا کلچرو خانشی انا لئه دلکبری جبیشکا دا جهنم یو دا غلویو حیبتنو نده نزیرا للبشری روون کده بندیانو لر لی من شاہ من کم ان یتقدما او یتاخر دا غلویو حیبتنو څخه اختیار دی وتا چې خو خی شي په تازو کې چې را مخ کې شي دین ته او قران ته او یارست شي د دینه كل نفس بما كسبت راینه هر او نسبان په بدل لا غي عمل کې چې کړي دې غانې الا اصحاب اليمين ها مغرنا وخلس ولا خلص ولا خلص فی جناتی یتسالون اغیو پا جنتون کیو تپوسون بکیان المجرمین تدی مجرمانونا ما سلککم فی سقر چسشی راوستہ دی جہنم تا قالو بوا یا غی لم نکو په نه کو نته مک او نو مونږ توور کوون کې مکنانو ته نو د لالوی په مون کې او نرحمو په مکنانو او تا سک دنیا کې او نه نخواومال خاین مواش کو و مون مشله <تصفح> دباتې پرتو سره. وکننا نکذبو بیومی الدین امونگا دروغ گانو روزد قیامت حتی اتانا لیاقین تردی پوری چراغ مونگتا مرگو فما تنفاهم شفاعت و پس پیدا بار نکی دیتا شفاعت شفاعت کونکو وَجَئِ ذِكَرْكِ فَمَا لَهُمْ مَعْنِ تَذْكِرَةِ مَعْرِزِينَ سَچَلُّ دِيلَ رَا چه ده اللہ ده قرآن نام خلون کی دی که انهم حمرم مستنفرتون تبوه چه ده غزنگلی خردی چه دی فررت من قصورا او تختی دلی دی زمارینا بل یریدو کل امر امن اوم بلکہ غواری حریو بنداد دینا این یعطا صحفم منشرا چورکلی شدتا صحیفی کلاو پرانستی کل لا دا سے نشکے دے بل لا خاکون الاخرہ بلکہ دی نیریگی داخرتنا کل لا یقنا انہو تذکرہ دا القرآن عبرت تي. فمن شاء ذكرا ناقصه خو هي شي عبرت ته واخلی وما يذكرونا الا ان يشاء الله عبرت نخلی د دې نام اگر اغسو کو چلا وغاری هو اهل التقوا دغه لا لا يقذی چې داغه نېرو کلی شي واهل او لایق دی چې بخنو کې بنديان